Днес след обед в Комисията по образование и наука предстои разглеждане за второ гласуване на законопроект за предучилищното и училищното образование, който беше внесен от Милена Демянова и група Народни представители през ноември 2014. Припомням, че това е един от мега законите, свързани с сериозни реформи на досегашната система. В образованието, в студиото на Хоризондообът е Олег Юрданов, член на управителния съвет на Съюза на физиците в България. Той също така е главен редактор на Списание светът на физиката. самият той работи в Института по електроника на Бан. Добър ден, господин Йордан. Добър ден и благодаря за поканата. Силза на физиците излезе с становище по проект закона, което започва с категоричното твърдение, че новият закон няма да реши основния проблем. Намаляването на дела в обучението и по-специално компетенциите по физика и природни науки. Ние знаем, че интереса към фундаментална наука като физиката спада с всяка изминала година у нас. Смятате ли, че е виновно за това? Това без съмнение. Така първо думата фундаментална наука е част от физиката. Физиката дава огромно, а, огромен принос към економиката. Ние, нашия съюз, който между другото е единственият съюз, професионален съюз на физиците в България и включва учители, а, преподаватели в университета, учени от бан и от, а, от индустрията, физици, а, е член на Европейското физическо дружество. Европейското физическо дружество поръча преди две години една специална поръча да се изследва какво е влиянието на, наук, на науката физика специално към европейската економика. ще ви кажа тук някаква потрясаваща цифра, която може би ще изненада вашите, а, вашите слушатели, но а, оборота, който дават а, индустрии и услуги, които се основават на знанията на физиката и имат съществено, съществено участие на физиката. С тях е над 4000 милиарда евро за отделна година, примерно 2010. -та. Това са последните данни. Тоест, казвате, физиката е важна а, да се, а, за, за обществото като цяло. И сега, да започнем с дефицитите, които вие намирате в българската образователна система и защо излизате с това становище по проекто закона, което, как пак ще кажа, започва с много категорично а, критично твърдение. Еми всички, сте видяли, а, всички сте видяли резултатите от ПИЗА. Те са по три теми. Едно е езикова култура, математическа и природни науки. Всички ние от тях, от... ние сме на задно място, на много задно място. А, природните науки особено в това отношение. Просто, се, просто часовете са страшно малко. Преподава се не така, както трябва. Примерно, в българствите училища няма кабинети. Съществената част на една наука. Тя не е нейните фундаментални, фундаментални а, принципи, а това учениците да почнат да вършат нещо, да правят експерименти още от малки да могат да имат а, определени умения, да извършват определени дейности. Науката не е нещо, което е абстрактно, то е в нашия ежедневен живот. Всъщност така се поражда и любопитството. А, да пипнеш, да имаш достъп до апаратура, такова нещо сигурно въобще няма в училищата и вероятно няма материална база за това. Това е това е сведението, от които получаваме от всички наши чинове, които са а, учители и учителки по училищата. Да не говорим, че а, а, нашия съюз отчита, че е 2-30 и няколко процента от а, преподавателите по физика имат образование по физика. Можете си представите какво означава това? А, а, съответно, а, даже в основния, аз тук съм отбелязал това, което предлагаме, сегашния закон не предвижда даже, а, че учището трябва да, да даде Познание по природни науки не е записано в закона си. А затова ние предлагаме да, да добавим една точка придобиване на ключови компетентности и култура в областта на природните науки и математиката и разбиране на значението им за, за, в съвременния свят. Тоест, вашето основно опасение, фундаментално опасение е, че с новия закон природните науки могат да бъдат още повече подценени в българското средно образование, така ли? Всеки случай той не прави нищо да, върне, да, да, да направи нещата такива, какви трябва да бъдат в една модерна държава. Не прави нищо. Въпрос... Закона... Тук се... Значението на закона се, как се каже, се пресилва. Той е въпрос по-скоро на конкретни политики. Mm -hmm. а, но в закона са залегвани някои а, общи неща, които все пак трябва ясно да кажат към каква насока ще върви в бъдеще българското образование. Иската да присъстват думичката природни науки? Естествено. Естествено, че трябва да приложите. Това е основна част от съвременното, от съвременната култура на съвременния човек. Имаше ли в предишния закон? Не. И в предишния Няма ли? Да. Добре, вие сам казвате, закона а, дава общите насоки, а конкретните политики се... Би трябва да. А, конкретизират слабо в програмите да. на училищата. А защо тогава да трябва да присъства природни науки в закона? Защото в закона включва други компетентности, които българското училище трябва да даде, но това го няма. Това просто го няма. Добре, вие взимате отношение във вашето становище, впрочем, становището е на сайта на парламента и на комисията mm -hmm. в сектора документи. Вие взимате отношение и по въпроса за финансирането на частните училища. Защо не сте съгласни с принципа парите следват ученика и не смятате ли, че ако частните училища имат а, достъп до държавно финансиране, а, няма да създадат условия за лаборатории, за научни научен експеримент за запознаване на техните ученици с а, а, природните науки именно по този по-добър начин, който винаги е свързан с а, пари, с материална база. Първо да кажа, че а, това, което се казва частно училище, при, в, в а, западните страни е, има разлика между частно училище и училище за печал. Нашите училища, почти без изключение, се училища печалба. Частно училище се разбира, когато някой даде много пари за едно училище, така че то да, да не мисли за ежедневието, да може да се срочи изцяло върху работа, рязко да подобри си, да направи нещо експериментално даже и така нататък. Нашите училища не са такива. Даже, но даже и тези, които са истински частни, а, имат по-скоро демобилизи, демо, демобилизиращо а, Влияние върху цялата образователна система и в България така. Аз познавам учителки, добри учителки, които са си напуснали, които са си напуснали собствените къщи от провинцията. Са дошли тук само и само за да работят на по-висока заплата. Заразали си семейство, заразали си собственото училище, където те, предполагам, са добри и могат да и могат да, да допринесат училищата в провинцията, се дошли в София само и само за да, за да работят за по-голяма заплата. Тоест, мятате, че това ще доведе до едно изсмукване на качествените учители от страната към столицата, от а, общинските училища, към Например. частните училища и че това ще доведе Нещо до повече. снижаване на качеството Нещо на образованието, повече. конкретно по отношение на природните науки и физиката. Това е оттам ли ви е опит? А, да, аз Главно такива хора познавам, но им и ми нещо друго. А, хора, които са на границата на средната класа, понякога полагат огромни усилия. Работят ежедневно, само и само дете или внучка да влезе в частно учище, където да го издържат. А това някакси се отклонява обществената енергия. Вместо от тези хора, които са обществено активни, да бъдат в в училищата, да държат техните деца в училищата и да помагат за развитието им, те решават собствения си проблем по някакъв частен начин, като плащат повече пари на частното училище. Ето, това е демобилизация. Колкото и да са малко, казва се, че са 1-2%. Аз да. ви кажа, между другото, ако ми позволите един анекдот, преди анекдотичен случай, преди а, повече от 20 години се видях с един много известен математик, американски, който беше на млади години решил важна теорема, Нали? А, на 26 години беше станал първен професор и, и от приказка стана, че учил в такова част на училище, препскул, както им казват в Америка. И, и, и аз го питах как е, защото това беше ново тогава за нас. Той ми каза, а, трудно беше, аз бех седми по успех в, в, в випуска си. Е, викам, как изу, бех изумен, нали, как, какво стана с пари чест? А, те всички влязаха в затвора. А... Тук в България, разбира се, той тип супер амбициозни, каквито се създават от истинските частни училища. Няма не влизат за това, както знаем, но... Добре, имате становище и за а, този нов принцип, който искат да бъде въведен в във системата на образованието. Нека да ви питам за друго. Защо не достигат добре подготвените учители по природни науки в средното образование, конкретно по физиката? Ние знаем, че интереса към такава наука, като физиката спада. Връщам се на първия ми въпрос. А, кой е виновен? Въпросът прилича на ози за кокошката и яйцето, но не трябва ли университетите да подготвят а, качествените педагогически кадри, които след това да отидат в средното образование? Не, според мен това е държавна политика. А, значи, във всички развити страни това се отчита като недостатък. Причината е много проста. Нашите науки са трудни, те са добре, силно развити и трябва човек да положи много усилия преди да навлезе в тях. И това трябва да стане от ранни години. Иначе не може почти нищо да не си правил до 15-16 години, изведнъж да ти да станеш физик или химик или математик или така нататък. Аз когато говоря от името на физите, но същите проблеми са и за природни природния науки. А, в другите страни има специални фокусирани програми, на които се дават специални средства на университетите да подготвят педагогически кадри, кадри точно в тази област. Има положително явление в, в България, което аз би трябвало, че бих трябва. според мен е нашия физически факултет на Софийския университет в момента е изключително силен. Никога в историята, аз не помня да са били толкова силни, както сега. Има няколко наистина професори на световно ниво в физическия факультет, това го казвам като външен човек. Добре, силно моли да подготват и малко студенти, които влизат, Точно така И, и за това трябва да има програма резултати която... от изпитите за университета. Програмите в света са такива. Аз съм го вече на два, на, на два министри това нещо. Тези специалности се осигуряват целенасочено с а, стипендии изцяло. И те са много и преносителни преди че в България, особено от тежко положение, много от тях, от добре подготвените деца, ще ни напуснат, ние трябва да произвеждаме, грубо казано, два пъти повече, от, а, отколкото в една нормална държава като.. А, като... И смятате, че а, в новия проекто закон на практика тази област е а, изпусната от внимание и за това правите това становище, което пак ще кажа на страницата на парламентарната комисия едно от най-критичните становища да. по новия проекто закон. А Това, че на страницата на комисията добър знак ли е, че ще бъде взето предвид или сте по-скоро песимист? Надявам се. Не мога да кажа. Днес ще бъдете песимист. ли в... Ще бъде, да разбира се, ще бъде, да разбира се, да нами ми е дадат думата, защото какви ли не на различни страни си пак да кажа. Това не е да си сложим още една брошка на, на, на ровер. Това не е това е критично важно за индустрията. Аз тук няма време да кажа, но 15 милиона работни места на базата на, на науката физика се създават в Европа. А, а в страни, които преди време са били, като нас, например, Румъния или, а, или, или Чехия в Румъния, индустрията, която, която се базира на физиката, е четири пъти повече оборот създава отколкото в Българската. В Чехия 8 пъти. В Германия 120 няколко пъти. Важни са тези сравнения. А така отговаряте и на, въпрос, на въпроса ми колко се учи физика в другите европейски държави. Отговорът е много повече, отколкото в България. Такова е нашата... Е нашото... Да не говорим за а, тигрите в, а, в, в далечния изток, като Китай, хонг и така нататък. Там, там се просто това е основен фокус на образованието си, .е. там математика и природни науки. Добре, ще разкажете след а, днешното заседание в а, комисията, а, бяхте ли чути и доведа вашето становище до някаква промяна в проектто закона, който а, подлежи и предстои да бъде гледан на второ учетане в Народното събрание. Говорихме с Олег Юрданов, член на управителния съвет на Съюза на физиците в България. Постановището им, свързано с а, проект закона за училищното и предучилищното образование, на който предстои второ четене. Ключов един от мега законите, свързани с сериозните реформи в образователния сектор. Благодаря ви. Благодаря и за ръзки.